Doina Florilor Dalbe Florile dalbe, preasfântă fecioară, fiindcă prin tine, crinii neprihănirii, Domnul Ni a dat. Florile dalbe, preasfântă fecioară, fiindcă florile de măr ale degetelor tale ne-au binecuvântat. Florile dalbe, preasfântă fecioară, fiindcă Florile albastre, de nu mă uita, ale ochilor tăi peste noi au vegiat Florile d'albe, preasfântă fecioară, fiindcă florile de trandafir ale buzelor tale, veșmântul cuvântului ne-au îmbrăcat. Florile d'albe, preasfântă fecioară, fiindcă florile de chiparos ale cuvintelor tale, mântuirea noastră au lucrat. Florile d'albe, preasfântă feceară fiindcă florile de mărgăritar, ale gândurilor tale, între îngeri ne-au înălțat. Florile dalbe prea sfântă fecioară, fiindcă între crizantemele faptelor sfinte, sufletele noastre le-ai așezat. Florile dalbe prea fecioară, fiindcă ghioceii Milei, Domnului, pentru noi ai adunat. Florile dalbe, Preasfântă fecioară, fiindcă florile soarelui Hristos, dintre fecioarele gândului la cer ai ridicat, Florile de albe preasfântă fecioară, fiindcă delicate, ca floarea reginei, privirile tale ca pe Sfinți ne-au luminat. Lacrima pentru fecioarele gândului Doamne, fecioarele gândului, târziu le-am aflat! Și cu o lacrimă sufletul nostru adânca oftat, căci cuvântul: oile mele ascultă glasul meu, și eu le cunosc pe ele. Și ele vin după mine, nu l-am înțeles decât atunci când firul vieții era aproape terminat.